du ezagutzen ahapetik Zaspiak eta 6 minuta siganik dutugu eta hasten dugu Emankizun beresi bat egun kuan Hor behitugu didie ager gaihun Bai, gaihun hile eta eta benni adla hurri bai hor dugu gaihun Bai, ni hor nuke bai, be uh, intsatu kodiat ameni bat Espenisai uh, jishirik egoetan beti zerbait galt egin egin uh, egin egin Hor tassi nahi nian justu agian behazale sumaitek behatzen bagi itaie bad bada akkord bahiz didie prefoshta nahi badie galto sumaitegin Ahal diela Bai, bai, bai. Ba Askidien menturaziat, agaiko, agaiko, aga posti alea halagizako. Bai, koidik, eh? galtu egiten haldietan, nahi e dian aga posti ahik. Zero, boz, boz bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu sortzi saz piala daitzen. Justokin to, agian, arun txusenka asikonuk lehen galtu ekin, uh, hor, sibeko botzala dżin izu, guk galt eginik, eh, prefosta, juzkaliretieta dżinik izguk bena eginik, baina media hoiekin, edabide hoiekin, zer uh, harreman baduk. Euskazko komunikabideek ilan eta zertzen diat, plazera zertzen diat, kutziek eta lusatu kumita hoi, eta arreman lan zer dutan, ba eta ene jakitatiare hortik eta numait et, et, et, et, komunikabidea dezberdinetan hoi eta, eta zertzen diat, elikatzen duk eta ordine eta... Ba ba, prazeres entzuten zutet etauskaligarriak beu osotaxunian eta jo komunikabideak euskarazkoak, e, hoc prantsa eta astekaiak eta goikoro ba, ba, ba. E, leku importante badu adi ba ene bizitzan. Francescoku ke bai behartsen zutza kalek hango es? Baita baita, beste talako ah. <laughs> segregazionik egiten ah. eta francesckoa eta espanyol lezkoa eta dena mialta dena taiketa zascendia ta hartzen diat eta ba ba ba Ik jozi ta ta seg France Inter taik ba ba France Inter sale anuk eta bo France kultura da hola arte taik eta jo eramagriadte bleu pays basque radio radio France bleu pays basque behatsendu ta la eta odin baaino dena nahasteka ta ustidate dibertsitate horrek badien be barioa ta miote denaik eta hartzia Prentsa berri zei, e, e, patuko jagu heldu bada aminat beantago, mena lehenik gube beha salentako. Hainitsa heldu bada haie ezagutzen. Didi ager, pago larra, uh, hie bisiaz, hulako jaburpen bat edo uh, ko aurkespen bat egiten halleikuka. Bo ba, e, pago larra nuk uh, shortz ez, uh, nuk... Gizien bezala urdin eta goiartino pagulan bizi izan, ezta memento juntane bizi. Mena, ba, enuk eta pagularatik sobe urruntzene, zen eta etxe ondua han beituet, eta ususka jate eutziliska bat iten dira, familiare handia, eta urdin, niko, ba, nik eta heben e, bazterra uetan, eta ibilinu, maule kaldin, amikose kaldin, eta... Eben gainti indiaten bizitzak, bon, e, e, aski gazteik implikatun indian, egenei indiat eta abertzalean indian e, oh, kasiik eta hamaiu hamala urtetan eta initean lehen urratsak eta arteik handa e, jaraik indian, bera denbune beti banean, eta lotura bat eta e, realitatea ikidan, egenei beitu e, implikaturik indian bai Erian e, Paula benian mena bena halako kirol eta talde desberdinetan eta udin ba pelotak gainu ni maulen eta jo sanku Balunin, eta ta dona eta jo eben, ikasketak ebenin egin tutiata maule kaldia nego urindu eginu kaminat eta landeseta eta jo Lehen, eta presundegi iratze bat ezagutu nien, latanoita hamasazpian, mila behatzu, latanoita hamasazpian. Zerdi nahin? Uh, ordin eta hogei urte nieti an. Eta han, eta, abantzu bi urte, zerbait eskaz, zerbait menz eta egon nien dian. Eta gio hartai landa, <coughs> eta lotu nien eta ikasketa batzuek error, eta etxarrik aldean eta ibili Eta gio Ashki fite genei diat eta handik eta lehen presondegi aldietik eta alketa handi bihurtu buko zerbait eskas beriz eta sashilat eta eta erakunde politiko armatuko kide egin dian eta sashilat iganez eta eta gio artegelanda bon ashki e, aski, aski zaiona isantzen aurdin den buan aktoreitatean eta holla ba, presundegi datuik, eta presundegi datuik izan unian 2000 e, bat eko setemez. Zertaz e, akusatuk gintzen, justo uh, kide izatia? E, kide izatia beno habo, zen eta hor benitien eta kondena desberdinak eta bon, besteak beste <coughs> leherkaien eta ebasketa bat eta agitu zian eta hartaik eta grenoblean hoi eta hartaik eta akusatuik eta kondena duk izan unian eta jo bon, beste... Beste kondena batzuk euken nitean, eta otat jogei e, e, urte beteik e, nitian e, edo ditiat, eta errenditen dutela bete dituztela. Erreni e, be oso tarzunean e, egin dutela ene kondena, eta ez dutela deuzen eta baimenik edo beste gainatiko zerik yken, eta be oso tarzunean egin dutela ene Eta, bakola. Prejuntegiai patu, beno lehenik, nahi nikek, habo, leheni urratxak abertzalean, mundin, giu, nula zen, lautan hogeita hamar hamarkada hartan, uh, nula hasi hintzan, hailtu bada nula zen, eh, uh, girua, jona? Ba, ez di, ez di, dios, komparazionek, eh, guaikua eta orduinkua, eh, orduinkua beste giro atzian, bo... Yeah. Eh. Eta abertzale mundian eta zerbait e, segitu egin dianak e, bazakik urdin e, eta e, Euskal Gataska edo frantses eta Espanol Estaduer eta bu egiteko argunt eta girua eta bestelakoa zela. E, Tentsiune handiko mementuk zitian urdin eta urdin eta bon... E, nahibalugo implicazio ni aurrean txantsuga gogoskatzen e intentian go e, e, eta bon parte hartzen ginean bon bisana e, <laughs> abertzale gineenak eta aboziz eta esker esker ikus batetik e, abertzale izatez eta eta urdine eh uh, gasterrakundeetan ere frango inplikatu indendian horudian gasterrakunde aski ezaguna zena gasteriak izenekoa eta bon eh, lehenagotike bon menaho eh, eh, instagrami mena eh, eta oi estoyo a mio sargalo que me han latonoia marcado un dachine asig de jeunes aniparal de la répression iseneko talde bat da zian eta hartanepartet artunian eta bon parola ami eta te... Eta hi abertzale sentimentu hau, nuntik bakik, nuntik sortu den, edo zertaik, zerbait? Zertai, zakiat... ah, abertzale sentimentu hau, nik uste ditu, hiauk e, itendukan eta deskubrimentu bat, menan ususkare jaleike agitzen duk eta hi, loturak, arremanak eta trukaketak noik ilantuzkan. Eta nik uste ditu, habo sienek, ez diterreiten bat duke, batzuk eta... E, behen baitatik eta zertzen dina, abertzale mundian sartzen dina, mena lotuak beti itentuak, edo bataikilan edo bestiaik eta urren ondoioz, eta nik egia erran Azteko hola nuk eta abertzale mundian sartu, eta hola diet eta e, urratxa eman haitzina abertzale mundian. Eta, geobo, nihau, nihau elikatu egin nuek eta bon, beste duzen egin izabezala, e, E, Erra nahi eta leitu eta geo, implikatu ez eta gaitzak eginez eta hola. Ados, Prejuntegi aheltu bada hasiko gitzak aip hatzen, ordin errandu kaila utain hoita hamargarren hamarkan da jurentzin lehen Prejuntegi kajik bihurtaz egoitaniz Prejuntegin, eta geho elkitzen, geho sasian hisa zarten, eta berri ze Prejuntegi laxartzen hoiduke errandu hoyduk hoyduk eta ho izan dük eta denbo labur batez izan den aminodet eta ni ebilbidea e e bai hala hala agituluk eta bon bon ba horrei e, saiteen dük e hala <coughs> agituluk e sahutza batzuk in teat eta bon e ene konbikzio ni aketa denbo eta nahako den zitian eta eta argik egiten diarte heben, eta antena juntoan mikrohoneen aitzinen beste bate dolik egin titusten eta haitu eta uta berba nu argi nuste diarte bergaiza egin niokela ados uh, nahibatukai patua haitu hoik, se brocarmartin chartzia ondorioak ondoti ke Bai, ba, uste diateta halako haitiak itendien norbaitek badakien untsasko eta ondoioak zehizia iten aldien. Prezeski <coughs> erakunde desberdinetan, Euskalegi guntan, izanik e, iparretarrak erakunde politiko ahmatuan engaiatu direnak, edo e, Euskadi Askatasunan engaiatu direnak badakigun eda baginakien laga untsasko zer zertzien eta ondoioak. Eta Prezeski padauntaz baliatzenuk eta e, erraiteko eta mutxasko askarki ba, senditzen duten zerbait dela. bidian e, galdu ditugun eta kidiak eta ususka eta goguan duetuztala, hylianeko pertsonak, nihauk eta lehen pertsonan ezagut duetuztanak eta baita e, Hoi -oh, eta -oh, -oh, -oh, hazin behar e, beti eta bidian e, ekuatu dienak, edo e, e, gatazkain ondoioz, edo ba, uanokun e, batzuk deja gertuik eta segitzen dutela, eta uanokun e, studiula haien berriik, eta hori e, bai. E, ondoioak ondoio batuk, eta nik uste haitia egiten den bakotsak badakien ze ondoioak izaiten aldien, ze agitzen argi, alden eta egin hinoordina etan chartseko me iparala ibasian iparitarak iparaldin iparaldeko habuchenak iparitarak taldian soutien Santa Corique etan ha, habochartu bon eta berre eta demuke eh? uncha kronologia uncha si, jarikitzen bada nik etan sartu nintzalaik iparetak ordin eta etean deja gertu menan ba be <coughs> be ekinbidea etean hainbeste eta E, isil, isil arasi intzian. E, Haleik e, argiki egiten diate, horretan ez dut, doduk, e, loturak ere ukantiat eta iparata, iparretarak erakunde politiko ahmatuko kide batzuk lan eta hoi e, baloratzen diat eta gaiza hun bat ere izan duk enetako hori ado hasian gabuz atiketa sta sta etiqueta handi eta ipa eme nahi gabuz hautan hogeia markada nido hola ba, eta tarita ha... markada ma eta yeah. horruk gabuz uh, uh, hala eh, uh, eta wan windarin medsen eta ikar ami eta paltzen do hails hails medsen eta nik eta lotuake hala konit eta eta erakundeko militante batzukilan eta hala gijan zertununian eta sertu, nünian, e etaren haitia eta erakundean sartzearen haitia eginion ados Hordin, uh, horren ondotik prejuntegin uh, chartuiz, uh, prejuntegin eguna entolaketa, nula da beste bisibat ereitenuk erre, bambisiak bon, jarrakitzenik prejuntegin prefosta uh, nula egitenik uh, hien nik entzuniat adibidez, ebenko redabidiak oro jarrakitzen hitila, eh, deja ipartzengin itean redabidik bena ba, la kaseta laiak ezagutzen hitin, eta hola uh, nula hi, hi, hitin eguna oh, eta. eta prejuntegin hion hi bisia uh, antolatzen duk, eh, plantan ezartzen duk, eta lagizan eta egezuk aktualitatea hebenko aktualitate azken urte horietan Franjo eta diketazareki ditutala eta e, badutala ni guste, ba betiko ber geizalduk, hobe eta kanpune goitia eta kanpoko jente kilan eta trukaketak geitia eta mintzatzia le estatzia eta hobeki soiot eta geizak eta <coughs> entelgatzeko homenajtu dute Huilane eta untsa sexitzeko, ez? Baina, ba, ba, ba, ene bizia, ba, hundazia, ne, eh? gana ideak, bon, ba, liatunuk hainbaga izanik iteteko aktivitateak, izanik ikasketak, izanik eta e, formakuntzak eta hauta beste, eta ba, ba izan, ez eta... Gra uh, hartua … Nadal bat dioskako agentaren kate «haizkur perutua edume en уверri 원gis disputesetan, haizkunat izan bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat eta bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat Eni bizitan horra eta pertsona batzu baino jobekioe zertzen ean e, batzutan agitzen zentzian aktualitea teain berri banean eta Hala trukat keten denboran oartzen zutian eheke egon banila enintzala han Ilargian e, e, e, e, e, e, edo nidakitaze planetan bizi mm -hmm. Prejunte egin lagunak nula, nula egin tentuzak eta e, suintzien lagunak funtsiak? Ah, ditu eta kanpun mezala du finitateakdin eh, eh, bon, bad eta Euskal preso politikoen kolektiboa hortan eta horren parteaire izan nu jogei urtteez eta Euskal preso kide, kilan, eta beti lotura egunokoan eta ya, memento gusietan eta banian eta jogorgeta za parte badu eta beste gainatiko preso eta hekoak eh, hekuk e bazutan kartierekoak eta beran bazutian uruna gotik eta horra zena ke ta afinitatea dituko iza jentea jenteak duk eta, gentea, gentea dug, eta he, batzukilan hutsak yamaiteniz beste batzukilan zain beste eta jo ba ba esperientzia ta bisipen ta bisiguna keta etchekitzen ditiat eta prejorgin dagia nesautu ta eta pertsona hori mm, eta za eta ta sersa importanteena hor ba bon, lagun nuketia jat bai baina justengia e bai bai geu kirola Heltu bada, ba, lagintza heletik edo? Ba, edo jakurtia edo? Bakotxak atza maitendik be, be ekilibrioa. Bakotxak atza maitendik eta nola iamaitendien haitzina. Be... Zain hor, ikusten yun... ez aien entako, gaitean egin, da deja <gay> sorotzi izora, gehidu kirole egitenia lordin, ez da kertz beti jarrikin gianez? Ba, hoi, eta ala... nik eta hoi, kandiat eta miniat eta Ba, beharra, beharra benin eta jara egitzen diat. Menan, e, hoitaz aparte beste gainatiko gaiza heli bat intiat eta ordean ahtetaik eta baliatzen duen dian kilolain niteko eta sorrotxan duen dian hamiat eta intsatzen dukale izatea, ezpeitu eta ezpeitu zamezitea izinan da ordean baliatzen duen dian, baliatzen duen kilola eta beste hainbara gaitzen diteko eta... De moa, untsa beteik eta hala egiteu seitak. Urtegu uh, si hoietan, uh, uh, eguna untsa beteik nian, bai. Hala, bo hel tuwe la pausutipi bat Bai. Hala, eh? uste goya egu ha txana ar ha artzena minimat. Euh, bai kanto bat euh, partikularski? Be, mm, Nik pentsatzen egun da bat ez kantoia edo uda kantoia gukitaldean eskuitik a da ja ipatzen behitzetik, eh? bidin galdu zien uh, dienek pentsatzen sila eta edar hegi gustetik, uh, hai... Uh, mai magi. Madi, parka, madi hegi, uh, hegi entako eginek izan zen kantoe bat. He Heltu bat bat? Bai, aipatzen behitzetik aipatzen altiagio beste gainatiko, iparretarrak erakundeko eta hoik. Iani gantien baigurin behin eta hain e, aipatu, e, aipatu gizantuk e, Txomin Olagarrai e, bezalako batzuk, Kitofi Iztek, e, Didi Elafite bezalako batzuk, e, Ramontsoa Ruiz eta Gio Batuk eta e, Bistanele zindiat eta aipatu gabe dutzi popol, larre, janlui larre, popol e, bezalako bat, e, ugan okun, eta E, Dezagertu egituatzen dena eta ordin, Baba ba ba, ba. E, eta jo, bizten dena nola zez e, eta erakunde politiko-ahmatuko kidiak eta Hulianeko pertsona bat ezagutu dutana besteak beste horiane e, e, eraskin galdoz eta etxeku ekin e, bueno, lotura aski zerabadiat, barnako ga eta babai, orako... Beste militante heli bat. Eta baigorri patzen hilak zian aberi eguna beitzan igantiaik inhen egun ordin baigorrin. Bai, ba zian e, hubiki hori gantzian gudarriin eta omenez eta antolatu izan eguna. eguna e, e, parka. Jarrek <gülüyor> itzen dugur din musikaz? Hale, paushu bat egiten diag bai erran bezala uda eta nahi bat duziez, zentako ez? Bon, mehantun eztik telefonak bate dangatu, bat edan gatuen in beha bat duziez, zero boz boz bediatzu bai hoita sortzi, hoita bediatzu, bai sortzi sazpialat daitzen ahal duziez. Taldi arguninen zuten, oudar kanto yaekin, benazarek itzen dugue, hapeti keman kesun huneekin, hieke lan didi agar berizeh. Eta, bon, ipatu ditiagoa, gaitza hannitsa, guai egunko egoera politikoa eta soziala nahi ginik eka hiekin uh, kambiatu ikan eh, izan duk horru gehi urte ez uh, kambian menak, bil milahamekan uh, ahmak utzik, uh, dira bizpahiu urte uh, abtsolo edo dezegintian eta erakundia ebai, uh, hik zer pentsatzen duk egoera berri hontaz. Aitzina mentiak eta istantuk, hui ez du daik hortan, aitzina mentiak bon, haitu bat egin ikizantzian beden buan eta <coughs> zera borroka armatuaren strategia e, alde batian eta utzi behartzela eta nik uste hoi haitu hun bat izan den, e, nik e, horren alte boskatunian, funtsian. Ordinua hura eta gura berri hontan gotxoi badik eta hamar urte hori berri hortan eta sartu giera eh bombaduk eta gatazkainota ondorio er lotia dien eta zerak e, segitzeko berdien aitzinatu berdin zera bon presuenego era baduk menan e, presuenego era eta jo uşu eta ahipatzen den da, elkarbizitza hoi. Elkarbizitza hoi esparo bizi zabaladuk, elkarbizitza izaitan alduk. Frentian eh, gatazkanen ondorioak sufritu dien narekilan elkarbizitzia eh, eta er eraikitzia, shutik ezartzia, baina baduk ere bakocheak eta sufritu ondorioetaz eh, nola zertzen den, nola laguntzen den eta nola E, nola e, eskia luizatzen zaion, haitzina egiteko. Eta egia duk azken demo horietan, hene iduko, eta nik ere hala, lehen pertsonan bizitzen diat. Ez dela baitez bada elkar bizitza e, sentzu guzietarat eta jamaiten den zerbait, zeren azkeni, nebo hori duk eta... E, kontakizuna bezala, kontakizuna batzuek nahi izki batu eta kontakizun bat izkiatzen bada nik uste diat al-albezain eta impartziala izan behar den e, amiot eta denen eta gustuko kontakizun baten izkiatzeko eta errealitateare funtsian halakoa behita ezinduk eta e, Badakiagu, eh, gatazka gusietan eta edo gerla gusietan jabaz lek dutela eta kontakizuna izki batzen, menan, e, uskal erri honetan ere tendiat argiki e, kontakizuna denen a, hartin eta denen eta bizipenak eta kontutan hartuz e, osatu inbarko dela. Eta gio baduk eta kambiamen politikoa batuk. E, Kanbiamen politikoa batuk bai bidasoaren eta unaintiko aldian, egen ebeitu eta azken urte horietan gaitzak aldatu dela, instituzionalki, egen ari diat, bibin eta hamasazpiaz gioztik. E, kambiamen horiek eta ezagupen e, ofizial batek aidi ere eta bidasoren unaintiko lugalteai, eta hoi gaizagun baduk. E, Gaitsak plantan ezartzien e, ginean eta haizitago izan entzien eta e, e, saluago eta zun entzien eta hota beste, bon, badakiago eta debren tresneia dela ere eta delako irigunea alkago goi. Martxan, plantan ez egizelaik eh, gobernantza ituna bat eta paktu bat eta finkatu egizantzian. Oartzen bon, gitu guai laurten buko gobernantza ituna horrek ere, ene iduko eta esen eduko, esen eh, hainbat artikulu eta hainbat botz eta entzuneaz aga iduk eta, enzunez, eh, ageiduk, eta eh, habosinik eta agertu dena dela bon, eh, nolako... E, berez bezero bat eta notabilismo bat eta plantan ezagik izan dela Odine batituko eta hautetsiino eta jatxo jatxo goiek eta jatxo gehian haidienak eta ikuste tenoeden eta minute eta gaizaen kanbiatzeko biziki begiuneez ikusten diet ere hirigune alkarguaan eta alderdiak eta plantan ezagi eza eta gola bea, Nik uste dira argituko dien eta bakotsakete be proiektuak eta ikusmoldiak eta argiago zertzen aldien zen, zene bon, pertsona batzuek, monopioizatu nahi duten ez ez da politikoa. Hoi, eta uste diat, eta gure lurraltearen eta kaltetan den eta ez den baterai gaitzaba bat. Eta hor diin, gio, bon, nik uste dira, hortan sinetsi nahi diat, eta hentik lagu behar Luralde kolektibui tabete bat eta plantan ezagiko den, zen nik ere e, bakotzen eta boskake balioa izanen duten, goi beitakigun bezala irigun alkarguak ez du eta e, deitzen dena sufrazi uniberzaleik eta hunartzen eta ahal bidetzen eta uste diat eta kolektibitate, Luralde kolektibitate bat ere lehen beno lehen eta hoi martxan ezagia izan beharko den. Arnadik, politikai eta politikai her, oaiko politikai her, xingestenduk uh, horribu uh, juiteko? Ah, politikai her, uh, stiatu zte, stiatu zte, berkodi ezo tukatu, uh, reitendu meza, la mena sotukatzia uh, azken batien, uh, akulu, akulu zerbait izan berkodik, uh, egin gibiletik, uh, bakik eta hion postia dukalaik eta untsasko... Um, laket, laket izalaik eta um, hie hi guztuko politika batean jamaiteko e argiduk eta ez dukala baitezpadako kanbi ameniketan nahi eta sekatzen eta ez dukala horretat eta tiatuko ohtako diat, e, e, bon, e, ni guzti eta e, batzuek... El, Goizala, beant behant lekiak e, utzi beharkotuzten, zen uartzen uh, getuk eta urtiak haitzina juna jala betiko behar lekian diela, eta bon, e, beharrizko den eta bai, buhiak hamina kambiatzea, beste beste erraiten diat irigunea alkarguan, bila erraiten diat, e, e, gaztetarsunaz aparte behar diela ale, beste metodo batzuk eta plantan ezari, eta metodo horiek ginentuk e, haintxe hur eh, bai sufraja unibertsial dela kua plantan ezartzen bada, horre medioz azken batian eta eh, erritarek haitatzen duzten eta personagoik izanen dielakoan, eta justu eh, eh, eh, egiteko maneak kanbiatzen badia bai. Uh, Amiate uzelak kargorrita nukare clienteli uh, hori, baduka adibide edo baduka gaisa sa sa karto ta ezpetu hanitze kritika. Ba, kritika antzu bai kritika badu ge eh. eta geta hola leitzen badia ikusten duke eta nola zertzen dien, bozkatzen dien, eh, eh, osoik ene eh, alteko bozka bat eta eskidu eta ignastia niketa hie defenditzen duten proiektua den alde berde mun eta bozkatuko diat eta bo Azken nik eta sesion pleniere bat zuen eta ikusteko padauk hambitut, e, yusuzka haladuk, bat defenditzen dutelaik, errekti dide, bo, soik niki hau defenditzen diat, hori dian, eta gehiengo baten eta ardiesti argunen alte eta hau eduk. Kliantezimoa sh shentsu horretan duk, hori dian, gio, ba, bizta eena, ztiagio e, e, ganoa ipat e, ja, duk egin, hori dian, eta... E, plan lokal d'urbanismo hiek ez zertzen dielak martxan ez dielak eta goi kompetentzia batzuk eta eh irigune alkargurat eta igana dielak e, e, egia duk badiek hainbat herrietan eh e, horiek e, martxan eta plantan ezagiek izan diela eh irigune alkargokoko bozka gehiengoko bati esker eta baduk eta kasu esagune bat dutek eta manuson kambuko kanboko kambuko e marginalena eta kasu hortan e idiguneal bon, gehiengo batek urren e, alde bozkatu zian beste batek eta abstentzionen haiteintzian eta gogun e, labontzako zien el tablur batzuk eta askenikoz e, eraikitzeko gizan e, bidian dutu kasteko Bon, Hasi isa ipatzen, ordine jarritin gai. Janel, Uralde Antolaketan, hik hoortan egin betutuk uh, ikasketak. Hi, bon, hogei uh, urtez, uskal herritik hurun, arazin hisalaik zertia uh, ikusi ditu kan kambiamenak balin babai, eh, antolaketa, Antolaketan, Uralde Antolaketan, kambiohan itxikusi ikas? Kambiamenak ba, Mena, kambiamenak ez ditu la babatian agitu. Uh, Lugaren eta defentsain uh, alteko eta borroka, ha uh, deja latonoid Latroni hamarkadan, Latroni eta Amarra hamarkadan eta abiatu izutean. Golfak eta e, eraikitzen hasi zielaik eta Eskune eta Ezker eta Gio e, proiektu imobiliario horiek ere plantan ezartzen hasi zielaik. E, ordine bazian, Lurren Defentsa eta ordine. E, arrestian haipatu duetan iparretarrak eta baita emak ere e, ma, politikoak ere begain be hartu zian. Eta, E, luraaren eta defentsa hori, e, ez duk horla babatean agitu den zerbait, hori bistan duk, azken eta jamarka hoietan horietan 2008ak ez gehoztik eta lagitu duk, emendatu duk eta egoera. Hainbeste, nuen eta guai presi guak eta bizi goitik, e, abiatu idien, Nun eta e, laboaintsako lurrak eta e, geho eta neke, nekeago dien eta hoien eta kontservatzia, Eta, bon, baduko, huai, aktualitatean azken hilabete horietan hain haipuden eta arbonako kasia, batuk, batuk, eta, e, batuk eta tresnak e, laboantxako den lurrein eta den defenditzeko. E, bena, beti bezaladuk azken batien eta haitu politikoak nolako egiten dian, eta nik argiki egiten dian, e, goiko egunin, eh irresponsabilitatetan e, dien eta e, ez e, denek, zerren batuk batzuk eta horren anteko kontzientzia dutenak menan irigune alkargo honen eh, iguzte diet posible likueten habo eh, shot eta xustut azkerria intako eh, galditu erden eta lurroi eta hala hala ikonditen ikondadin eh, Eta ez, eta goi eta eta joku hortan ez eorteko. E, Justo ki, spekulazionien edo... Bon, PLU az gain, edo se treznan badu herriak, uh, edo herriak betse badie, eizatzeko zenta parki immobiliario hoi, pribatia, duke ere itendi, eta hala, estela mugatzena halsobea, horro bezala, uh, se baluk e treznan bezala herriak. Bo, treznan desbertinak esistitzen tuk, baduk eta goi berriki jakini ukendiat eta ugurrik argibona ko ehriko etxea ikoetxa in biden eta eh, mialoka aitsapesan eta goi lantzena idela eta delako pan bat, eh, eta mon franceses retenir cercle du périmètre protection et de mise en valeur des espaces uh, agricoles et naturels eta hori eske manialat neidik eta goi, etxiki naidik eta lurra laboantsako Jorren uh, eta e, zera komppetentzia edo obratze e, ahalmena e, dik, departmentiiadik. eta departamentdueak dik programa eta e, ekintza programa pla, plantan e, ezartzen eta hoien orientaziona eta kudeaketak eta e, zehazten spezifikatzen. Beda horretaz eh, aparte, bon, bada duk eta le, e, zap, ZAP batzuk eta martxane zartzen altuk, hori eta deitzen dienak de zonazio da protektion renforzat da l'agrikultur. Eta guri esker, hori guiniak ere zartzen dielaik, eh, laboantxeako lehen tartsuna emaiten duk, hori lurer. Euh, batuk ebene pabe, pabe ingu ian, batuk hori deitzen dienak sinta berdeak, eh, frantzuzet deitzen dienak zentur bert eta zinta berde hoier esker ere eh lura sacralis atoides asko entako eh baratzegintza eta eh fruitu gintza entako zertzatuk genei diat trezna batuk e, trezna hoeik e, plantan ez hartzeko haitu politiko politiko dituk eskasment eta audien baduk e, e, betiko begi za dugi e, kontzientzia hartzea eta kontzientzia beno habor Eh, behin eh eta heitea bon eh heben eh, eta j populazioa nola emendatzen den eta hola eh, Argiduk eta jentek jan behar dutela eta jaten badute lekuko eh ekoiztu iden eta produktua hainbat hoben Eta lekuko egne idiat, idik idi gune basterreko lurretan egine dien eta e, produktuak. Geoikustenak horrela eh, lapurdiin geo-urbanizazioa habo surtut lapurdiin, eh? besteguneetan ebai-bailiak egin beharnekalde hundan ebai, ebena lapurdiin ahanitxese habo ikustenak, eta Euskal Herrikusiaat hamabos mila pertsona lapurdiak surtut biltzentutik urte hoz. Uh, se egiten ahal da horrelik erraitenuk hebenko jean haia behar ditzatekila jean oek, bena nula egiten urte hoz hamabos mila pertsona jiten bada. Horren eh, argiduk eta... Eh, unat... Eh... <coughs> Gue provinzia horietat eta, bon, eta lapurdi bat du, basen afrazen eta sibehuat, sibehuan nahiz eta eztien ameste horra menan. E... No lehiten den, bat duk e beste tresna batzu zu bat duk, korsikan e zutian eta statu du rezidant bat e plantan ezartzia bena. Bon. Konsei konstituzionalak eta ez eta runartu horako e trezna bat eta edo eskubide bat eta martxan ezartzia eh uh, egia da ke ke uh, populazioania nola ebendatzen den ikusik uh, geota nekezago izanen dela uh, bai etxe bizitza denen tako mena horre eh uh, etxe bizitzain eta eh uh, pintia aipatzen diet uh, duke uh, uh, bon, eh uh, urte horietan geota habo bigarren etxe bizitza izanik argiduk eta hori eke egiten iten deiotela eta etxe bizitzen parkoari, parkeari eta hor dien, leki, leki abaduk eta e, zertzeko, etxe bizitzen eta betetzeko. E, nik, eman dezon, ez bate begi unez ikusten hor eta proposaitu den eta plan horretan uste eta e, irigune alkargoak proposatzen dian eta 6.000 azgoitiko eta etxe bizitza berri eta egitea urteos nik estetebegi unes ikusten hanbeste etxe bizitzain eta eraikitzea naiz eta sozialak etxe bizitza soziala berrezko dien eta talentasun hortan eman ema berden ben baduk eta efektu bikoitza duk zumat eta habo eraiki argiduk eta horren e, ondorioz jenteak gehot habo jinen dieen eta honat eta bizitza estetebegiten eta mugar tu berdien iken E, molus xogot batean menan eh numreroi eta eh tipitu berden argidiat argidiat eta eh eta maitendi eta hiru egun taro machmila e, bisizaleta eta sale helduko gien eh estekortan batuko estekortan batuko eta beti duk eta eh sos gutien dutenen kaltetan duk sedan zor gutienak dutenek eke heke estie xebisitzena uh, alojamentiera ta gauzitzeko ahalik eztie eta hordin ogi duk estiegu hemen e, gure rural de juntan estiegu bi klase desberdinen eta populazioik eta besketaik eta unartzen ara nik gia hasteko ez dut unartzen Uh, Justo ki, okay. eginko egoera politikoa ipratzeko. Zertan, uh, edo, sakat, uh, brokar matiai utzikizanduk, spekulazioniak halei hanitxese uh, jarraikitzendik uh, ipar uskaleri hundan. Ben abez taletik, uskaletik uh, sutean ideak, alderdi hoek agetuta uh, habo uh, bilzendutia edo apeu prez defendazendutia, nikreiteniat eskun muturrek uh, franxez politika hedatu uh, edo kutsatu din besala, uskalerin uh, avertzaleak uh, diela hebenko uh, uh, politika Horrek inatoz hiza eta noulako egoera ikustenek. Bai, edatu dituk eta denboan edefenditzen guntin eta ideiak gehiaduk eta goi e, panorama pil, politiko hortan parte hartzen duten eta alderdi edo sensibilitate desberdinek eta hun hartzen edo bon bat egiten duten eta konsensus bat eta baden. Jo konseilxu xabatei xaitia eztik jenei beti aldeko deliberuak hartzen dutuzkanik eh, eta ez unitike eh, zen u hartzen gutuge eh geota ideiaak eta geota batzen ditiela eta jentek ekinbideak ushuskare eh ekari eh, eh, barrien alkibide oiek eta baduten eta ende narteko adostasun bat eta egiteko ahalmena menago ez e, geisak eta egitena e, bon ados gutu eta ta hautabe ta giko ikusten duk egiten e, duten marcha nesartzen eta programa edo proiektuetan e, bon e, ideia ta seta 33ka 30 dituk eta stuk e, eta itzinamenduik e, Guk edo nik edo nahiko nien uh, heinikuok, ez duk, ez duk. Uh, gai batena ipartzeko horrekin lotuk, heltu da edo ez, baina duk uskaena, uska, uh, bon, erreiten diagu edo zembakien uh, abea, e, uh, gehu uh, eta galtzen balinbazen uska histun zionia ipar uskal herrin, asken urteetan hasten da goatzen, hik uskaene goela, hogei urtez uh, izan ondotik uh, presunteegin, nula kambiamena, ze kambiamen ikusi Kambiamenak ba, ikerra iten dukamezala, eskoletan e, eta yuskaz e, ikasten haidien eta ikasleen kopuluak eta emendatzen haiduk, hoi errealitate baduk, errealitate e, horren gibelin baduk beste errealitate bat, e, sosio-linguistikoa dena, e, renei behitu azken batian, eskoletai kampo e, etzaitak iduieni yuska e, hameste hedatzen e, denik. Eta e, nik uste azken batian e, uste bada e, eskola denbotik kanpo kampo e, juzka habu entzuten dela. E, nik ez teat partekatzen, ideia hori ez teat eni eta azken batian e, duke e, E, Hore tresnak menz dutuk, e, bistaena, e, inguru giro bat izan behar duk uskain eta e, iabilteko. Eta inguru giro hori ez dukola babatian eta sohtzen. E, Beagdik eta numbaite unartu, e, e, sierbichu publikoetan uska be lekia, mees lekia ez tieno, nekez eta zertuko gila. E, aitzinatuko gila eta hedatuko dela Euska. Ordin, e, nik ezteat edo lako e, elkibide mazik horik Menan erren nahi dutana, horduk e, auzardia batzutan eta mentsu dela eta dela e, baitezpada horre bergeizaduk. Juska e, konsensiusa ditendik, huaiko egunin ez duk eta beste gartet eh, bo batuke beti eh, agitzen alduminan estugeta politikaibate estuk seguruan fese seguruan estik segururen hemenan estuk eta euskain kontra mintzatuko. Goiko eh, nagusitasun batian, eta euskain defentsaren alde mintzatuko duk jentea. Menan horrek gio ahalmentzen aldu euska eh, gerota hedatu hago izatea hori estetuste estetuste hala agitzen denik eta bon ba Hog eta koduk e, pausiak eta irratsak eman beratieau eta ditiere sustut, hog e, eta e, ahdura, ahdura postuetan dienak aminot e, haboshotet hasatzeko bai siri ni bestela eta ikusten die bai Zerritzateke urratxak hor bi irprosibilitate, esak jaten zuen edo aipratzen aldituen, bai ofisialtasunaena, eh, hoi betiko ideea. Ego baduke bai euskal Europako histunen karta uh, berreztia, euskal uh, elkarguak berresten dira bai eukitxasuko talde bat uh, lan hoietan haideen asken hilabetetan. Uh, hik Uli, edo bestelkibide uh, bat... Ligestetzi ba? inesten franxes konstituzioa eta... Uh... Euskararen eta ba, ez euskaba, ezeketan frantxeas e, estatuko izkuntz mintzazik utitien eta izkuntzek zer bat erkonosimentu batukenen dutenik. Hori ezteat siniesten. E, badakiagui frantxeas estatu, eta Jacobi den, eta orta, bide horrekin ezteat eta ezteat eta edukatzen. Europatik, Europatik balukek, balukek eta bidia, bidea badakiagui eta statiak eta soberaniak, soberanoak diela, eta horren ondoioz, jo lukeak beti aplikazionia. Uh, Gehiago, ge ge ge habo sinesten mm. diat eta, eta sua susentzen diat eta habo juzkalerrian, heben behian, zen horako e dinamikak martxanez altien eta sustut e zen horako defentsa sutsua egiten den. Eta hortan ez eta erdi bideik, edo sutxuki defenditzen diagui Euskalain eta ezagupena edo emeki emeki e, B-B-indarra galduko dik eta p kalat eta diur nenduk. Urrentzila juiteko, edo hori uh, nula ikustenuk egua Euskal Herin, nulako izanenda, edo ze... Zekat, ze ikustenuk egu edo gen aroberri hunta nebai, nula izanenda bihar? Bihar ez da gehet, bate nulako izanenden, nekeduk eta biharko eguna nulako izanenden eritia menan. Baiko giza, haiduk, galtu hafuntziko? Baiko batzutan bai, batzutan ezan beste, geneidiat eta... E, e, beti plazer egiten diik, dinamikak eta plantan ezartzen dielaik eta zerbait fuitu zerbait ekartzen dutelaik. Benagio nik eta bizankuk eta errealitatean ditiat eta errealitate horrek beti beste ene alde eskorra sartzen diik, e iat sartzen diik, kitzikatzen diik eta horri eta e Nik maite dutana duk e, pragmatikoa izaitia, eta pragmatikoa izaitia erenaidik e, ikusetasinetz. E, Geizak eta martxan ezartzen badia eta sustut horren anteko egiten badia e, zartuko diat, e, begi hunez ikusiko diat, bena berdenbun beti barakiagu e, kuntreka idien batzuk eta hor diela eta ez baitez bada, E, urhunekoak, hebenkoak, hebenkoak, hebenkoak izaiten altuk, heben beian eta e, responsabitatea dituztenak edo heben beian eta e, e, mintzodienak eta horrean horretako diat, nik e, nahidea txinetzi gaizak kambiatzen aldien, ez eta ez bada animaliko pausiak emanez, benan, e, jari ke, nik beti egiten diat denbua guekuntre juitan dela, eta guekuntre juitiak egeneidik azken batean e, e, guek altetan dela. Eta horretakot zidiat erreiten e, e, berdiela gehizak ahalbe zen zahale egin, beste naz, jentik e, e, eta belan jaldi batean buko e, ageiduk eta emaitzak eztiela diela bat ere hunak izain, eta ez bate bat ere guk nahi genituzkenak eta izain. Hoitazteko uh, bon, hor beha sale batek nahi balin baiu parte hartu ohar batekin edo hor la deide salas segidan, asken galtugija anartian egiteko e, e, e, edo askenetan hor uh, errandu kebela honaldi edo bon, behar beha diela gaisak uh, Sal egin hi ustez, hor belaunaldi berri bat, militantzia berri bat edo arrahasten dela, indartzen dela edo bakik militantzia zikloka edo oro zikloka dela edo eh, indartze eta praltze eta hor gehu eta talde habo sortzen dutzak, uh, okupazioa izan du karbonan azte uh, udaguntan azparnekoa ebai aipatu beharekoa, ez uh, duka ustez uh, hor uh, edo hat, militantziak belaunaldi berria ekoloji gaitzak ebaixartzen dutinak eta hola izan dela. Bai ba, bai, eh, De... e, es zer, dinamika desberdin horiek eta eh, martxan ez hartzen direnak eta bai poberiat horlako interes berezi batez jotgaste egitura eh, edo erakundek eta plantan jartzen dielak eta zenolako diskurtsuak eta garatzen duten eta zenolako ekinbideak eh, ek egiten dituzten. Eh, ba babai baduk baduk eh, dinamika berri eta frango interes dienak un eh, bon gastea gluko badu menabi baduk eta eh, klima eta social mailan eta dien eta egitura ai egitura batzuk hoiek eh, interes berezi bateki eta jarri kitzen diet. Estatu estatu urte hola eh eh, eh geisak hulen dienik estatu irenan baduk eh E, beteikalako presa precha bat zenditzen diaten baitan herreni beitu ba denboa gure kontra duitenduk eta hortakotz eh genaideate geizak aski fite kanbiatu berdien zen eh e, zu bat denboa ieita ustemada horrien bai dut e, e, dinamika esa batean esartzen dituk eta e, geizak irauteen die ha. Ha, agian azken galtu asken galtopotork behala biler haltsa mekia Hik hi egeua, nula ikusten duk preztisa ez dakat, edo imbeaduka, emplikatzea politikoki, edo, edo bestegija, zeh, altu bad? Estet eta holako espantzaik, ni estet enug eta haintzindai besala eta estet gala ikusten ene bia. Nik beste, bon, ene bidia iten a duk emiki emiki, batxa, eta gio baba Ar argiduk eta e, enelekiat zameiten balimadiat eta dinamika batean. Implikatuko nisala, menan, estiad, mementuko otz estiad rola... Es ez duk daigik uken ez denu, johek, ez daig galte egin... <laughs> estiad, arlako ikuken eta, ös-ös, menan... Ni, ni haun eta august eta inendiat... Salusi beko botza ko bat dukendu kaleik egin. Eskertzen diat, eta... <laughs> eskertzen eh, <laughs> ba -ba. <laughs> diat. Shkertzen diat. <laughs> menan, ös-ös, sertuko diat eta... E, Nebuiak untxako katuik eta atzamaite ma diat eta zerbaitetan... E... Problémaik arrazuik gabe, eta sartekonu bai eta sartekonu guai, eta sartekonu guai, inendeat, ene, ene bidea. Adox, euh, hor badiagoetik, eh, telephona, sakat, nurbaitek, servaitaren haidin, mena, balimbaoik, bezte gaibat, haip hatu nahi hinan, wai arte, euh, edo... Yod, justo, istan bat badiago beha sale bat, justo hor telephona puntaan, en, enzuten gitaik? Bai! Ardin, unxalas enzuten haio hor didiek, eh? Bai, eh, ha! Ah. Ahaliso, tu katzen bat zentuzak bi minuta? Bai, justu nahi nuk ezerwai galtatu bezeren nikoen gebelimba side bichu lulai eta bi botzetan estusiaia benyat eta dideg emaitan ahal haidebat. <laughs> eta hik hiugere mozza? Eta hik hiugere mozza, beha saligik berdik. Ah. <laughs> aise, aise pailein eta botza e sautzen baitu eta <laughs> egenen gadegu treznai gabe gütu. Ezti ah, eta... Eztiago zertan eta buhatzeko selig esteu heben eskupian eta urdin eta... Egan ez lehen aholki ya... Eta txululaia kasle batengisa... Lehen aholki eta lehen lehiak... Txululaia gebeti jarrakiazzi behar dila bait txulula... Ego sehele... Ordin... Bo, dago naliko eh... eta saagin... Eztiagin... eta Eztiagin... Eta eztiagin... Eztiagin... Eztiagin... Eztiagin... Eztiagin... Michele Cecopareg une une Ah, euh... c'est une charlatuber, tu vois, un non-alimentaire. Ah, il s'est <laughs> prailé doswaite <laughs> que sa urte zan hora obera uh, maidan uh, gutzak. Bos sortiet da helt zen ein gutzak ordin uh, hoctan ikotuko uh, jakuhalb bain bai beste messu bat goebe hasaregoia. Uh, Iganasteko hela rasteko? Eh, messu hola beresigez mena baba eh Euskal jatiak eta entzutea. Hori eh uh, ushuska asteu aski egiten eta egiten dira zen eta E, eta aekan, aekan eta parte hartzeko zela euken behitute, e, inbea eukena behitut eta ez tila berriki hor eta ikasle egite nike gomendio bat emaiteko tan, beti dia, eta beti behiten dira belarriaineteko eta euskalik ratiak eta behatzea. Eta ez balima dute de dena komprintzen, dena intelegatzen zer behiten dene. Eta beti hun dela eta euskaz mintzodien eta kasela, kasetaiak, kalitatezko kasetaiak, sustut, euskaz den norbaiten entzuteak beti eta laguntzen aldiela. Euskaz kaniz dige. Euskaz mila dige. Bai, bai gehi zier. Gehi Kontsanas uren urentuiginan, bada gu uskuluz bat hor guekines! Bai? Bai, hori, santenaan hii sor, eh? Sibe okobotzan txusheninen, eh? En zuten gitaika. Oulolololala, okay. heigu batean zuten hor! Ah beh, ordi... Ah, oei bai, oei bai! Igiti hu herdiat hori? Es eh, hor, eh, hadili gita bo! Oei, bon. oei, oei herrek! Hoi, nisotiku jat galtu anzal hegitia e bat bon, e hat, bad, izan il privato i Patrick hartu beitut eta e, eman aldia. E, hai fatto di che ta bom per hacer la salgeai vestela nondo col gnaldia tra neofte ne eta bon, alzate chila iska una da minzagia e, heai, e aldi, eta, zunahorz, eta, eta bai, e bai che ideiak Hartuk izan ziela beste alder dizu gehienen ganik, salbe mutureko deitzena aldienen ganik, eta ait hatudik ebai konzantzius bat bat zela. Ordin galtu azia ez otezen ez nunbait eta zepo bat e, a bertzalen mugimentia herri iskal herri alkarua bezalako instituzionetan e, sartzia, kudeatzia, jakines instituzion hoik torpediela, eta uh, ikusi zure nolako pressa den de be, voilà eta geo va ba, capitalismo sistema ambiguo que hay que punk movimiento jerarquía de ganatu dik a ropa silatia accepter avec ala chaldes eta vaguin voilà, assimilación a versalen assimilación Hor, ah, muzti duzik gukauz ez dik habo kaptatzen... Bo, ba, kompritu diat. Et, Mai, jitika... petxatzen jatik. Goa bea ze aldetat eta joiten hien. E... Argiduk, argiduk eta betiko dilema bat ezala agitzen dela. Edo instituzionetan parte hartzen duk, edo ez duk parte hartzen. Uh, Ni uste diat, parte hartuz, e, stila, edo parte hartziak ez dila eta kentzen, horretaz parte guet bizkurtso propioa eta gaitzen aldugun eta beti bezala duk, e, parte hartzea nola eta zertako eta gu, abertzale bezala akuilu izaiten langituk eta nik uste dut eta hortane zertu inberden, e, jarrekin inberden, akuilu izatez menan argiduk, argiduk eta punkak, punkak eta ze, ze nolako ekarpen egiten dioten eta Egunoko e bizitzan, baina pönka izaiten jarriki berdugula horretan eztea du daik, eztea du daik. eta e, berdugula guhaun eta, eta egiteko maneetan eta guhaun diskurtsuan berdugula pönk izaiten uh, segitu, Hortan eztea du daik. Untsa dela, bezker mila didieo ikun horretan irretzindia gespada azken, azken behar salbet mena mañala ez. Est-ce qu'il me l'a déjà dit Oui, est-ce qu'il me